Lehenengo unitatea, atarian, ikasle berriak bi. Epa, Bioleta Pasminio naiz, hogeita zortzi urte ditut eta Txilekoa naiz, Santiagokoa. Psikologoa naiz eta master bat egiten ari naiz. Ikasturte bat dara mat Euskara ikasten eta lana aurkitu nahi dudalako ikasi nahi dut Euskara.